а я покірно, мов, загіпнотизований, дипцяв повз її осудливі очі за дівчиною з календаря. Нарешті дівчина зупинилася біля дверей 9-го А-класу. Це таки вона дзвонила після врочистої першовересневої лінійки і ззирнула на мене прозірливим співчутливим поглядом лікаря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 Клава Литвин з дев'ятого А, гарна дівчина і відмінниця, але ж навіщо запізнюватися на урок? Клас радісно хихикнув, засміявся, зареготів. А я, ошпарений тим реготом, зненавидів хімію на все життя. Суботні уроки я просидів на голках і чкурнув з виховної години.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 яке не вбиралося в конкретні, осяжні розумом форми, а сяяло здалеку. Манливе, багато обіцяюче, буцім заграва над нічним містом для самітнього стомленого подорожнього. А все те разом, страх і бажання майбутнього, і ревність до усього світу, навіть до вчительки, яка зараз промовляє перед нею,